بسم <تصفح> <تصفح> الله الرحمن الرحيم فصل وهذه الحجج بجملتها تحتمل البيان وهذا باب البيان وصنف عليه الرحمات هذه انا لما قبل ما قبل سر مناسبه بياني نقچونګه حجج ذکر شو 20 اقسام كتاب الله کي ذکر شو سنت رسول الله کي شو وفي سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمزيد بحث دسنت سره متعلق وغا ذكر شو نشكل عشدين اقسام کتاب كتاب الله دسنت رسول الله مزيد بلاحظ ذكر شو ندى حجج دي ندى حجج بازة تنك دا بيان تا محتاج وید نور بسید ده وجنان ده مناسبت سر چلنا کل ده بيان تذر ردی نباب دا بيان دولشو ندوه وحاذ حجج بجملتها دا حجج او دا دلیلینا بجملتها قول پر طولا تحتملو البیانا دا احتمال دا بیان لري احتمال دا بیان لری وحازا باب البیان او دا باب دا شیره دا بیان لی او بیان اغب پینزک اسم دے و هو علا خمسطہ جوہن بیا استلاحی لغوی تعریب التکیقو البتہ دا بیان تعریب دتاکو و هو علا خمسطہ جوہن دا پینزک اسم دے بیلستکرام بیان تقریب دے و بیان تفسیرین و بیان تغییرین و بیانو تبدیلین و بیان ذروبین اما بیان تقریر هر چه بیان تقریر ده میو هو بیان ویستا بل بیان تقریر طلوعات کی سطحوں تے استلا کی سطح دے خبرگیلتا کی ہو رہے نو بیان طلوعات کی اگر الی کی اظہار تا پر معنی د ظهور او پر معنی د اظہار دوالو لازم پر معنی لازمی مرضی او پر معنی متعدی لازم او پر متعدی معنی د قران کے دیر استعمال خیر کاله الله تعالی پرمای علمه البیان الله تعالی پرمای ما تعلیم ورکه انسان ته د بیان نه د اظهار ما په ذمیر کولو خپل د نزله کیږي سوي دغه د تعبیر تا طاقت پته الله تعالی ورکم ثم ان علينا بيان بیا اظهار د مراد مخاطب ته بیانول الله تعالی د په من باندې احسان لازمي هغه درځه حدیث کې مراجعين عليه سلام پرمای ان من البيان لسه را بعضي د بيانونو نه یقینن جادو دي خو په اثر کې څنګه چې جادو سري وي لاسنه د هديس نه اشاره تن د معلوم شوه چې جادو شتم او چې جادو اثر امشتا ورنه رسول الله صلي الله عليه وسلم د موحومات سره تشبين ورکي خبرم نه اندایه کنه اشاره تن سترت نه جادو ثابتي کې د جادو د تاثیر تېزال تنمو ثابتي کوم خلک چي منکرين دي و که دې دې روایت نه منکرین دي د قران نه منکرین نو باید په بیان نه سحر نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم دی شان رسد اجابت نو بیان مراد هغه اظهار ما په زمير دي نو په بیان په معنا د ظهور مراد او په معنا د اظهار مراد دلته اصطلاحي داخله غوي معنا اصطلاح کې د بیان مراد هغه اظهار د مغ اظهار د د مراد دي اظهار د مراد د كلام السابقا اظهار دا مراد د کلامی سابقه عین د ابتداي وجودي په کوم وقته ابتداي وجود کې هغه چې کومه بیان پاتې شوی نو هغه پرسته کلامی سابقه راړي په هغه سره د دې معنی داوی دا اظهار او وضاحتو کې صحیح شو دا اصطلاحي تعریف شو اظهار دا مراد مخاطب تا اظهار د کلامی سابقه مخاطب تا عین د ابتداي وجودي نو او بیا د مطلق بیان تعریف شو داو د دا مطلق بیان تعریف شو اوس بیان تقریر سے تویری کی نو تقریر په لغت کې مضبوطول تویری کی تقریر په لغت کې مضبوطول تویری کی او وجه تسمیه دار دې دا په بیان تقریر زکوین چې ما قبل کلام مضبوط نه پایي کې احتمالات محتملات وغيرها مداد چې کوم بیان دے دا بیان ولګي د ما قبل نه احتمالات وغيرها ختم کی. دا وجه تسمیشو اوبل اصطلاحی تاری ته اصطلاحی تاریخ پیدا که تو کې دلکابما احتمال المجاي او خصوص دا مضب د کلان دي پهغ پا ال پازو سره چې پا هغې سره احتمال د مجاز ختم شي او احتمال د خصوص ختم شي نو بما وغ موي که جملهوي په مورت سره دا کار کېده شي باې تریب او په جمله سرمه کېد شي دا غیره په مثال په کول الله تعالی هغهشتلې ولا طایر یطیر بجناحه الا امم امثالكم اونی دیناران چې هغه چې الی تختلو وزر سره مگر دا جماعتونه دي او ډلې دي په شان ده استاذ وګوره 20 کې ولا طایر طایر کې بلا شی خبره کېده چې طایر ډا کې تمیلږي کدا به جنہ هې الفاظ وسر نه وینو احتمال پکېو چې د ډاکین جدي دम्स تاسو ته د مرسلین چې خط وړي راړي دम्स تاسو په میثم پېشان یو جماعت دی دا احتمال وکي کېد شي که چې بجنه هه وي نو دې شرط تک احتمال ختم شي چې مراد دې نه دک مارغان دي چې په دوه الوزی اول خصوص یا د خصوص د پر مثال چې خصوص احتمال له خصوص نه لکه بس زيد الملائکه كلهم اجمعوا سید او پرشتو اس پرشتو نا ہمی پرشتی ہیں خاص پرشتو ہم کہلے شو جبریل اللہ علیہ السلام جبریل اللہ علیہ السلام در پر استعمال شوئے لیکن استعمال شوئے لیکن کم زیگے قرآن کی دیگر زیدنو کی بارحال مستعمال دے ملیک اللہ صرف دے جبریل علیہ السلام و السلام دے پر مجھے کی خصوص احتمال کہلے شو خبر هم در تل چې بازی دې مراد وي الله تعالی وي کل نو دا احتمال <سؤال> چې خاطر شي بازی مراد توكيد به کران او اجمعون بیا تاکید راغی دا احتمال مخکې کېده چې په دې دیني کې بازی دې مخکې غري بازی دې صحیح شه نو الله تعالی اجمعون په جواب نو دا مثال شه د فارغ څه شه د تقریر او ده ده حكم ده تا بیانه چه ده موصولا او مقصولا دواره سئی ده که متصلان راره و کبیای رسط و مقصولا په مذبان درده دواره کسما سئی ده که وصل سرا راغی ده وصل سرم جائز ده او که فصل سر راغ نه فصل سرم سشده جائز ده ده حکم ده رسط راولن یا کلام کی متصل بولن چجکم موبيین کلامی دارders را مداره دواره درسته نده و و اما بیان التقریر حد چه بیان تقریر دیده اما تفصیلیه دا نفه و توقید الکلامی دا مضبوط اول دا کلام دی بیما الفاظ بانده یک تو احتمال المجاز چه کتا کی احتمال دا مجاز اوی الخصوصی یا کتا کی احتمال دا خصوص دا ختم کی او حکم داره پیسح و موصولن و مفصولن سائکی گی دا موصولن چه پیو کلام کی متصل لڑیش مبین و بین و مفصولن و مف بل اتفاق او دا بل دا خبره ساییدم ساییشو زکا دے صرف سکی آ کلام کی احتمالات وغیرہ کٹکی نو عمل پاگی بانی محکم که دے شی صرف دا خبر سپاکی سپاییو کی نو دا موصولنو موصولنو دعا نسید دا کلام بانی دا کسی مطلب دا اگه غاسته شی عمل بی که دے شی وکذا بیان التفسیر دا دویم کسم بیانیم دغه بیان تفسیر دي او ټول کړه اضافت اضافت بیان دي داس بیان هو تفسیر ځاس شه دي لمه قبل تفسیر او وضاحت دي اودې د بیان تفسیر ځکه وي دهم د ما قبل وضاحت کئ تفسیر د فسر نه د فسر ولیکي کې وضاحت تا مزه قدم داس بیان لچې د ما قبل وضاحت کئ د بیان تفسیر ولیکي داخل اغاویش و پہ استلاع که بیان ستا nós اولی که نفس داخل قراری تعدی که دک ورن... وو بیان المجمل والمشترک بیان تفسیر دیق Detaz بیان ده چه کم بیان دا پرد مشمل transparency HAM brown او کم بیان دا پرد و مشترک م Bilder ن infinity بیان تفسیر او بیان تفسیر Pent موصولا او ماسولن او موصولا دوا ڈاعی موصولا او موصولا دغه صحیح اشاران اشاره مندکه خبر دران چې مخصوصلن او مخصوصلن څنګه بیانې تقریر صحیح مدرکرانګه مخصوصلن او مخصوصلن بیانې تفسیر صحیح او پات شو مثالونه د 160 بل شي مثالونه په قران کې موجود دي مجمل اغه دی یو مجمل چې هغه کې اجمل صحیحږي اجمل اختصار د اجمل د وجنه په عمل کې دی نشه لکه قران کې حکیم والصلاه ده آدا کرانګه اتو زکات لري صحیح شه آدا کرانګه واسار کتو واسار کتو فقط او ايدي هما کملاس وغیره وبکٹکه صحیح شه او زه او بیا او کلا بیا او کلا سره له وړاندې وبکٹکه دا ټول تفصيلات چینه نبي عليه السلام د بازو په کول سره او د بازو په پیل سره نبی عليه السلام تفسیر کړی بیا دامیه ته ساته چې بین تفسیر په کول سره هم کوي شي په پیل سره شي لکه نبی عليه د صلات و په پیل سره کړی د مسکنه خلق ته سلو کمره ایت مونې او سنې نړیله لپاره بیان موصولن او مبسولن ډول صحیح کی او کلی بیانوم صحیح کی او کلی بیانوم صحیح کی تاریخ په تک شو د مجمل لپاره مثال نه قیمه صلات شو نو ویل السلام رسول بیان کړو زکات شو او دا کرنګ وسارکتو دک شو نو دا ول او یا مشترک لفظ وي داګه فرد افیک بلا مسلینی لکه سره خځه توي انتبه اینن انتبه اینن وای صحیح څنګه او دو دو بلا مقصد که زمانه تیزمانا کې حسن کی جدائی طلاق ہے صحیح شو او تو بائین مطلب دا کور نه جدائی دا خدمت نه جدائی شل مطلب کې که دشی او دو دارک دی پسی ہوئی انتی بائینن آعنی الطلاق نو دا آعنی الطلاق کم بیان بیان تفسیر دے که نا محکی لفظ اہم مشترک دی دوار پسی بیانو کندا کم بیان شو بیان تفسی او دیووی علی ی علی ی علی ی علی ی علی ی علی ی وی نکودل بلد البن او دیوزہ مشترکتی الفن و دیو سیزن طوال کی صدایت اطلاقی بڑی روبانی کی گی دیو رو من نکدل بلد لی پلانن علی ی دیر من نکدل بلد لی پلانن علی ی او شیعون پسی بیاد آگی سو کی بیان نو پکی ی اجمال لی شیعون کی بلہ خبری شیعون شی مراد لے وی رو لولا ان علی شیون ادرهمون ورپسوی انی درهمون در نو بار حل کلام کے اجمال دے اختصار دے مطلب معلوم دے معلومیگی یا کہ اشتراک تے ڈی رو معنی احتمال لری دے پسچکم لا ایک کلام راشی او اغا سروضحات او کلیشین دل دے تبلیقی بیان تفسیر موصولن و مبسولن ورا سے کی فاما او حج بیانی تغییر دے <coughs> بیا نه تغییر نه مخک خبردار او باندې پې بیان تفسیر باندې باز خلک اشکال کوي چې دا نسي مبسولن نسی مبسولن نسی کیږي مبسولن د نسی کیږي دا خبره غلط ذکر اږي اشکالدارږي ورته تکلیف بالمحل چې په شیبه با نعمل نشو کولای الله تعالی نازل او بیان بیرست په مذهب نه راځي نو دا تکلیف بالمحل شي خطاب او تاسو خو کوم تاسو عامه نه شي او دا عمل مکلف جواب دا اغه نه داله چې عمل په کول نشي مقلب نو مکلب د عمل ندي په تر څو پورې بیان نه غالي مقلب د حقيقت د مرادي څنګه متشابهات او غیر خبره ده د داغه په اعتقاد ساتي نو دا مجمل په تر څو پورې بیان نه دي شوه د داغه په اعتقاد ساتي او چې کله بیان او که الله تعالی نبی په هغه باندې سکه عمل کوي دا بیان نمک د عمل نکولو ګنن غارتني لکه د حکم ډیرو آیاتونو کې چې کم مکی صورت نه کې زکات حکم شتا کني او زکات کوم ذکر راغله تفصيلاتي مدينه کې او انت مکه کې صرف د حقيقه د حقيقه د اتکا ساتلو انسانان مكلف مسلمان او دلته جراګي نبي د عملم چې بيان يو شبي د عملم سو مكلف دا خبره دا موهمه بيان تغيير او بل باقي کې سو بيان نو بيان التغيير د اضافته او بياني د بيان هو التغيير لسه بيان چې باقي سره ماقبل كلام کې او بدلواله رالي او ته تسمیم دادا چې دا بیانه تغییر څه کوي چې کله چې ما قبل کومبین دي دا پوهیږي چې تغییر راول ظاهر متبادر چي ته وګوري نو هغه یو شنه مخکاري ته یو مطلب دی او حجدی اور کسي راشي ظاهر متبادر چي ته وګوري هغه ظاهر مطلب ولا بدل کی ظاهر ظاهر زکوما چې ان شاء الله دې بارکه خبر روانه په استثنا کې استثنا کې زمون په نسبانه تکلم بالبا کې ته ویل لکه تغلیق او بیان دے هو بیان و تعلیق استثناء راګه لپاره مثال کاری پهونو کو استلahi tarihi peuno ko nastlahi tarihi peuno da kash huwa bayan ta'liq wa al-istisna da bayan taghir ara bayan de huwa bayan ta'liq wa al-istisna da bayan ta'liq wa da istisna laka misal lava da khudish la na misal wakno da qurane pak nara دی یا ستو ان امرون حلقه لسلو هو و هو یا لتو ها الا بكل ها الا لم يكن لها او ذکرون و هو سلو صورتنا تل تبعن شو د کلاله کلاله اگې ته لکی او نه غورو د کلاله سلو صورتونه بیا د ریسره دیک سلو دیو دا چې یو خور د صرف ناغله پرنيمه صرف یو ورو نه مان نو دې په کول په کول مانونی دا وو هو ده کولا او دا ورن دا مراد دلته غوي چې کم مرشريك ور دلته عرب زویل پروز کې دي داغي په سلورمه سي پارا کوي دلته کې ضروري او د خور او د رور رو او د خور د دواړو مشرک شو دکې ټولو کې عرب لار او بلا شریف او مرشريك ور مراد دي او دا بلا شریف ور او مرشريك ور ریاري سو هات د دین د ټول مال ظاهر متناظر دا د سړیو او کولادیوی کولادینی دا وټون مال دی او ډایرکټ چې پر سره له تعلق ش ای لم یکلا زکه چې نی نور ور پټول وړي بلار شریک ور شریک پټول ټټول الودی چې کله دې نه وي ولي کوالد یو نو دا سبب د انسان پټای اعلانې ترڅو بچي دې بر طرف تر طرفلار دې یو طرف تر ترور دې بل طرف او د دې دی دالکره پتیرا تولید نوچه نیس اوصول شتا نیس زویشتا لانده طرف او نیس بانده طرف شتا پلا رو لانده طرف شتا صحیشه ورد نو درم نمبر کی سوک دی رو لانده نو طول پا طول امال بسولی نیو دی وظاہر متبادر چه اوگو ره نوچه دا ایلم یا کل لها والدی نیوی لیم سلوی دارو طول مال اڈی کنی دا مطلاقان خبر و جواربسیوی انکان لہو ایل ولد کچ ردی د پروالد نه د کلالي خځه کلالي سړي د پروالد نه نه اصول یو نه برووی نو ما خبر حکم بدل کونه ظاهر متبادر ده چې تول د وړي کو اصول برووی یو کو نه اچھا ان لم یکل حوالد او ذکرنګ علماء وسره والوالد وی والد ولدی نه د بتلوري دا کلام مطلب ظاهر متبادر ترسه بدل شي اګه چرونه ل ذکرن اصلاح الانسان والمصلحه یا استثناء لپاره مثال را دې پسې ور پسې متصلل سورته تاسو وګورئ الله تعالی فرمایي حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الذی وماء حل به لا غیر الله به والمنحنه ومنحنک تصریخ بشیئ والمقوزہ وگزار باندې وستل شيئ والمتردي والمترديه اور ارغدل دغر نه یا کوی تار غدللی وما ا کله صاب او ان چې درده خوله بعضې سه د هغې ظاهر متبا چېې ټولو ته اوګورې نو سره دا محرممات دا ول په ټولله ش حران چې دا کار سم شو کهژ په کې ته حال لله او کهژون پهګنی ته حال لکه د داغه نهچراوالي د دا موکوزی نهچ راوالیحی شو او ماله نرو د چې راواې دورپې سیزونه چې دي تر استثنا پورې چې کمسیزونونه داو موقوزنه موقوزینه تر وم اکلس وبعقري سروزینه کیسوري چې دا راواله ظاهر متبادر چې اووري سړوي کدا تا تسبيه او کړه حلاله د کړه حلال جنکو کوئی تو کوئی تو ور زده غر نه ده بيزي بخر تا پکاني ولا ګجر ولا اخلاص کدان دوري سروي پرزو نه صحیح سره ظاهر متبادر هل ما زګي ته مچور پسوي چې کم ظاهر متبادر مطلب زم دراته اگر ډایرک خبرم نه اگر چې ظاهر متبادله سره کوم ځنګ پولیس باندې استثناء تکلم بالباکیدا پدې ماقبل کې اډو داخل وونه چې کوم کې حیات پاتشه گزار ولا لوی ولا چارو بغو یا غم نه ورګړي ده کوئی تو ورګړي ده یا دحال دانور چې استثناء پوری به موکوز نه نو اگر چې دا پدې ماقبل کې داخل ندی استثناء تكلم بالباكته وليكيله کو سروي عليه الف الا نه دا دي مطلب دا کي کي ابتدا اندو چې په معنا سعودي دا دي سل دا د تسکيره کړې نه دا زمونږ په نسباني مطلب دا دي دا الا ما ذكيت مطلب هم دا شي چې ما قبل چې حيات پکې پات دي شي د راور راورګل او غیر او تي زباکي دا پې ما قبل کې داخله دي او چې ظاهر متبادر او نو ما قبل کې وېکې اټلاق په مهدو او دا سره هیڅ دم مغير شه ارته ګویا که مستثنا شو چې کم کې تا سروتي نه بازي سهوله سره اوسټینینګ کول دي ګر کسر اسټي خپل دی به ولا نه کوم ځنه هغه تران تر بیا نه لالي نو چې دا ورپسې کوې د شپتر علاکه څنګه صحهات پکې او تا په چاړه راخ کله شريطريکي سره دې زبقه زبې مسلمانو نو شو علاش نو دې بیان تغيير زکوې د مقابل مطلب سکی مغیر کئ دا سنورم راواله قران کې نحو تعلیق والا استثناء فا انما اصحو بشرط الوصل دا اوز بذیر پر شرط بیانی ها فا انما اصحو دا صحی کی گی بشرط الوصل پر شرط دو دا, دا بیان موصول بی نسعی دی اوکا موصول نئی او دا بیا سعی ندی زکا شرط او استثناء جری دا کلام غیر مستقل دی زن مستقل مبتده خبر مستقل جمله دا تعلیق تی ام تا سویدی شرط دا کې دې لپاره چې دا اختلاف ولې د مختصر کې دوه مسله کې د فقیده عربیت وانا او د مناطق یو مسلک پکې دادي چې دا, دا شرط چې دا صرف کې د جزاله پر نو دا مستقل کلام نه دي او استثناء معلوم خبره چې مستقل کلام نه دي نو چې کله دا ځان کل لشي نو دا بیا اردو سپايده نه ورګي دا چې مقابل سره تللی شي نو ګټه ورکوې چې ځان بیا مستقل اډو ګټه نه او دا اجماي مسله ده پوکاح فدی باندې پدیده ټول اجماعه چدا منفصلن لوشيراتلې کدا رازينو دا برازين متصل الا كل عبد الله ابن عباس چې دا کم حشی ورسره لیکي چې دا غن روایت دا روایت صحیح ندي چې دا غن روایت چې دا مفصولن صحیح کیو نووي له سلام پر مایل چې عزو ان قریشن ثم قال بعد سنه ان شاء الله تعالی یو کال بعد ورسره ان شاء الله وي روایت چې کم اگر ازین نو دا ټول ریwayat هغه صحیح نه او بعد شو دا دي پر دلی جدا به متصل را دي نو ګره حدیث کې را دي نو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې او سلی قسم او خوري په یو شی باندې صحیح شو او بیا دا هغه نه بهتر شوی نه نه قسم طول ته ضرورت راشي نفل یو کفره ان یمین ه و ل کار چې دا دی او کې د ګنا قسمه رشتہ داری به نه کړم په توله به نه کوه صحیح شو او بیا د تا پتو لري چې دا ریکو په کار دغه غنادي اوس قسم ماتل په کار دي اوس د ماتي نوي له اسلام عليه کپاره دي ورکی دا کار دي کوي که څه لثنا صحیح نوي له اسلام روی چې ان شاء الله ورڅي کوي قسمه کلمه کوي خو له کال باز ته ټولې دشت درې بهتر شه دا غنيري ماتل په کار نوسته چې ان شاء الله وي چې ان شاء الله ورڅي ختم شو او نوي اسلام دني دي ویلي بلکې سی بیا د کفاره ورکی دا کار دي Okay. اوکي با ہاں او کال بعد به ان شاء الله ان شاء الله نو مطلب علی مونږان په معاشره کې درو شي استعمال شي نو له چې دی ان شاء الله نو پوه خو بعض مونږان د دینم غلط یعنی بعض نه وي دا درو نو بعض نه وي نن ندی ویل پکار ویل پکار دی هر امر دا وحیت ورکې سمړي په نیت نن ویل پکار ان شاء الله یې نیک وي یې او تمايونان قال الله عز وجل شي نه معجزه دا قال الله ورذكر به کیږي که الله نه ونيږي کوله نشو يه ويلي تيمنن او تبرك نو دا ويل په کار د ترغيب ورکول په کار او يه ويلي دا طره نو د نو دا په کار خبرانځه هم تر لگا اميانه ان در د قبول معنا لپاره دي درو جن نشمه تګزيب ان شي زماده وروره نشي دا کار خاصه کوم راشه ان شاء الله ول شي سوالهږييره نشي فإنما هذا هو الشرط الوصل بإجماع الفكهاء فإن هذا الشرط الوصل بإجماع الفكهاء واختلق <تصفيق> في خصوص العموم فعندنا لا يقعون التراهين وعند الشافية جزء فيه التراهي وهذا بيننا على العموم هذا أولا مثل هذا فإن هذا هو عام دليل لديه وخاص دليل لديه عام دليل لدينا كلا تخصيص كي عام دليل مخصوص منه لبعض وغرضي دا خبرم تاسو ویلی تاسو ته دا خبرم تاسو ویلی دا چې عام زموږ په نسبان دي او خاص زموږ بنسبان نه قطعی دي او امام شفي رحمه الله په نسبان دي عام ونوي نام منان الله او کحسان الباز دا دلیل دي او خاص قطعی دي دا خبره تاسو ویلي د او مساله اختلافی دا چې دا عام نه تو تخصيص کای د دې باندې دا, دا متراخياند رات لشي او قرفدینشي امام شدی رحمت <متحدث> الله علیه تنزبند عام ماتخصیص هغه متراخین راتلش ځکه مساله در عام دغه تنزبند لري ځې جارانه تخصیص کړی شي او دغه دغه تنزبند بیانې تقریر دے گویا کئ دغه تقریر کولې شي وضاحت کولې شي معنی مضبوطوري شامتي احتمالات دي له لهازه دغه تنزبند ګوئي کئ دا بیانې تقریر دے نو په بیانې تقریر خطا شمخه وي پیسې هم وصولې لهذا جسمه اغم مفصولن وموصولن سکی نه د عام د خصوص کولم دغه په نسبه باندې مفصولن او موصولن وړه سکی ازم په نسبه نه د بیانې تقریر نه ده خبرانځین تعالی لهذا زمونک په نسب باندې دا چونکه کطریبه او د تعینه جه تخصیص ک په کطری سره ک او الاولا بده ک په کطری سره دا شرط په نسره کوله نشې ټړمیزل کتیزه تخصیص په نبيعام ځنیشه پرته د یو تل نبيارسته ځنید بیا کټیناکانو په ځنیشرم کولیږي یو زمون د اګه د پرده خبره او بل دالي چې اکل کټئبه هغه نه تر لګنه لہازه ته د اګه کټه ماته مدا به اتصال سره ماته په انفصال سره ماته ولي نشي زمون په لزباندې د عام نه تخصیص اګه مو ترغین جاهزه نه دی ځکه عام کتیره راغنه چې تخصیص کای یو به په سره بلبله فقط دې د دې سره کوي او امام شافي رحمت الله عليه پنس باندې متراخي انتنا تخصیص کولې شي زکر دغه پنس عام ظنی ده او دغه پنس دا د حکم د بیان تقریر کړو بیان تقریر موصولا صحیح مصولا صحیحي لہذا دا مصولا صحیحي وخت له با اختلاف کښې ده خصوص العمومي په خاصوالي دا عام کې چې یا خصوص کډ عمومنا نفعندنا زموږه پنس باندې لا يقو دانه واقعي متراخيا په تراخيص سره عند الشافعيه د امام شفي رحمه الله په نسبت به يجوز کې تراخي جائز ده په ديكي تراخي وهذا بناء على امن العموم مثل الخصوص عندنا او دا اختلاف بنا د پدې خبره چې زمونږ په نسبت د عموم کټعيده په مثل د خصوص د ک معناو کې ان العموم عموم په مثل د خصوص د تسكي فقټ ايت کې په ایجاب الحکم او په ايجاب د حكم کې کتان د کتان دغه بيانشه اهم پشان ده خصوص ته په واجباله د حکومت کی قطان یوم کټیږي بلما کټیږي وبعد الخصوص او رشد د خصوص نه چيوزل چي ته خصوص ته شو نه لا یبکل کټو بیا کټه باقی نه پاتکیږي دا عام ظنیږي نه پکانه تغیرا نه د تخصیص کول خود تغیور شې د کټه نه احتمال تا نو پتوکیه د بشرط الوصل د دې د بارای یقینی تور شرط د وصل لګول نشي دا سر څه ولو کارو نه کوي نو پتوکیه دو تکید بلقول شی دشرط دوصل څنګه چې په استثناء او تعلق کې دا خبره کولیش ځکه استثناء او تعلق د ماقبل مفهوم او معنا بدلی مکمل او تخصیص کې مدل تکي گویا کې د عام مخدې افراد ته شامل او اوس د او حکم تبع لا د حکم نارو باسي څنګه چې په صورت د استثناء او د تعلق کې دا کاروي نو څنګه چې د اغه د پروصل شرط د لري پرم وصل چیرې شرط ته امر ویل تعلیق استثناء بین نمایسه به شرط وصل <تصفح> نو بتقید دامه مقید کل شی به شرط الوصل وانا هذا قال علماونا دا یو مثال پیش کی یا مثالی بکیزرا داګه د پرم مثال پیش کی زموږ علماوی مسله مثلا یو دا ابراهیم را ولګید نو وصیت یو په دغه خلاص کی یو غتمره او شکل د اخواین کی بیا د کی سبا لاخذ خو کنه د وصیتو کو جدا غتمه و تاسو اویس لور خبر همزه انترا او بیا چې لکه ساتوشه نې ابراهيم تقبل تر تملګر پیارایت شه عبدالحق به ویردارنګ دله ورکه بیان ورته رس ورته چې د دې د فرست کوم کم امه چ دې د عبدالحق لور کې د لسرب دا اوس پنو ورکه خبر همزه انترا لګنه اوس کدا بیان د موصوله نو څنګه چې دا وس خبره ختم کلا راځي د زه روانه ما تاتمنه لګی او فیر خیر کیاګی منزل د خویا آسان کی خو زما د بلځ د غوتمه چره د اویس لور کې دی د غمې بس ورپسې مشغول نه وي د غمې ته دا پکې د ابراهیم سیس شو د بده تور کې خبره زین ته دا وسل سره راځي نه لہذا دا وسل سره شو نو دا کلام دا کلام سانوی د اول د پرمخصص ګرځي گویا کې د توما خاص نشه موخص د قبلی د نه دی خدات اصلاح حیثیت کې یو مثال <سؤال> راکئ غواکې ګتما عامه د رضه پر د عام وسیت کړي ورته ګتما مرقد د عامي او د رنگ نه دا په منځله عام شو او عامي او خاص شې دې نه دا په خاص شو نو له هغه زده اوسه تخصیص صحیح کیږي دلته کې تخصیص صحیح کیږي له هغه ځلې به موږ سره پرنګ ورغو او دا عامه بته wala hadaka قال mauna fi man aosa bagaradha cha ke wili wa ibrahim kiya wa sachi dasiyataka bi khatimin po gutmi pura sara le insani da far da west wa bil fas si aw bi muqtasilan wasiyatuka mawsilan radi rasulullah po za aw bi wasiyataka bil fas si ka ami saramin hudeli gutmina le akhara da far da abdul hafaw mawsilan aw aosa mawsilan aw da wasiyatisu ko mawsilan ان الثانيه و ايساي سني جره در به وصيت له يكون خصوصا جكه له د اتصال شته له بخصوص غزيله اولي د اول وصيت و يكون او فاسو عامه به له سني د پرد عبد الحق او دريم صورت داشي ابراہیم جكه له وصيتو کو مسترږه ورله شو د اخيري مرحله دي كه له سترږه او يې ستر نه د لکسات بعد يې ستر چوکو خو عبد عبدالحق دانا؟ ایر نگل اکسات دادوی دا سکار بوکی دا غمی باتی اوبا سا پسو ٹک او دا بچاله ورکی عبدالحق دا نو وصل حران اگر پسل راگی گنا نو سیب دا زمون پنیز بانده قصوص نشگر جده دو تخصیص دا پارا د وسه سازده سویشو دازدان لا مستقل وزید شو اغزان لا مستقل وزید شو نو یو پر د دې لپاره د ګټمو وصیت شه او پای کې رنګ وم راغلی دی پای کې غمېمو راغلی او دوه باره وصیت کې غمې د دې لپاره راغلی غمې د دې لپاره راغلی نو دا غن یو وصیت دغه لپاره شه یو د دې لپاره شه له ځرنګ دنګور کوچالا او وېسله او سټک برابرول د غمی په مس باندې کیدو نن د ورکو اوېسله نن دا خبر همزه غلط دطاره وکړه غمې به قیمت کې نیاب او وېس واکیم اغلا پی سی ورکی یا غمی اغوا خلی پی سی بدلا ورکی ہبار حل غمی مشترک شو اور این آو سر د شدا زان اوسیت غزالا اوسین کتے تا تخصیص تموئے تخصیص موصولن نکی مفصولن نکی اعداد تکی مقصولت شغرے دا اغیله دا پر تخصیص نید ای سے سن الا دا الا اگر جیا خبر تکڑی نلا کہ ابراہیم و سر و زاحت اوک سہی شو نسخہ د وصیت په خپل ژوند کې ټول شی الګا چې ما خو الګا پوره رنگ پر بچا ورم دا الویز و هو ګره دغه خبره هغه صحیح نه ده زه خبره درل چې هغه رنگ بسره په غلا وګه د غمی عبدالخادرګه په لحاظه بیا د اول وصیت بیان هغه اوکو هغه وصیت ګویا کې مجمل متکلم تختله د هغه بیان اوکو خبرونه څنګه دره داغه وضاحت اوکو نبي هغه تر سره برنګ ملاويي هم مکملته ملاويي ابن ابراهيم لمدا سبقاتي کي لازم خبري ورشي ديا وضاحت اوکي جو الله قرآن نګړوله هاجي وان فصل اوکو فصل اوکو ينه ديم وصيت داغينه خرستو کو يکونو خصوصا للاول لم يكن خصوصا للاولم لا خصوص د پاره د اول نګړزي بل سارا بلکې ګرځي دا وصيت ثاني معارضن دا معارض ګرځي دا اول سارا نو اول ده پارا د ده واسیه ده ورمشه ده پارمشه پا یکون این فس و بین احما نو شی با فس و غمی بین احما پا مابند دی دو آمده حبه رمزه